Az utolsó forduló Egy viharos éjszakán eltűnt az egész expedíció, és velük együtt eltűnt Joseph Morgan közlegény is. Erről az eseményről legfejebbször Gottfried tudott volna magyarázatot adni, aki New Yorkban a következő kábelt kapta. Nevezettel szerencsésen megérkeztem kánóba. Siker biztos? Wallis Pierre felemelte az arcát a tuburi mocsár zöld szapjából. A feje zúgott, halálosan bágyat volt, a csontjai hasogattak. Körülötte a halálos némaság, a dús, színes, virágú pompás, de mozdulatlan tájék, ahova nem járnak vadállatok inni, és egyetlen madár csipogás sem hallatszik. A mérges gőzök bódultát tették. Csak azért tért magához, hogy félálomba ráeszméljen. Ez a könyörtelen rideg, kikerülhetetlen vég. A nap már lemenőbe volt. Lassan visszahanyatott a földre, és újra elvesztette az eszméletét. Arra tért magához, hogy mozgásban van. és szája egy nedves kendővel volt átkötve, a lábát bokában, két karját csuklóban egy összfér testén húrkolták át. Így szokták errefelé a sebesülteket szállítani. Az ösztvér valaki lépésbe vezette a kötőféknél. Ájulásából mély állomba merült ezzel a mozzanyatnyi átmenettel. Azután újra kinyitotta a szemét, egy rafia kunyhó mélyén feküdt hűvös vízzel mosták az arcát. Felvetette pillantását, és mintha egy régi álmot látna újra. Lú arca hajolt föléje, majd valahol távolabb von Strasser sovány nyugodt vonásai fordultak kíváncsian feléje. Jó lába volt, szokott a király kunyhójában. Felült. – No, most már nem veszíti el többé az eszméletét, – mondta von Strasser. Az ütést felset vette volna, de a mocsár mérges párái nehezen szívódnak fel a szervezetbe. Nagyon kábult. Nem, inkább fáradt vagyok, és szomjas. Honnapra kutyabaja, jegyezte meg a német. Pierre lehúnyta a szemét, és Lou apró tenyeréhez szólította az arcát, hálásan, valami nagyon-nagyon jó érzéssel. Csendben voltak. A csillogó fehér holtfény darabokra töredező tükörré változtatta a rohanó benőnk vizét. A folyó két partján hatalmas pálmák és tamariszkuszok sűrű koronái lógatták dós lombjaikat mélyen a mederbe. Ez a galéria erdőség, mintha valami hatalmas kertész szabályosan ültette volna el sorba a fákat, csak a vizet választja el a sztyeppéktől két hosszú vonalban a lefolyás mentén. A sápattan izzó teli holdas éjszaka elég világos volt ahhoz, hogy megkíséreljék rajta a lokott sába vezető utat. A csónak, orrában a néger kormányossal gyorsan suhant a fenyegető szírtek között, és Lou elmondott mindent Pierre-nek. köszönheti az életét, ő megleste magukat azon az éjszakán, amikor megszöktek és találkoztak Lopessel. Von Strasser kihallgatta a beszélgetésüket is. Hallotta, hogy maguk hárman rabolták el a Laub and Thomas cégtől az 500 ezer dollárt. Azt többen is tudták, hogy a dollár rablói ennél a századnál szolgálnak. A bolond professzor az expedícióval szintén a tolvajt halszolta. Ugyanis az egyetlen felelhető nyom Pierre Lorien volt. A lány szünetet tartott. Pierre dermedten ült. A tágfehér fény pompásugázással ragyogta be a vízre hajló hatalmas pálmakoronákat. Lúd tovább beszélt. Akinek a hadügyben jó összeköttetése volt, az megtudhatta, hogy a Pierre Lorien név egy Joseph Morgan nevű légionista törzslapjánál. Én is azt hittem, hogy a kis osztrák azonos magával. Ezért igyekeztem kedveskedéssel a bizalmába férközni. Forstrasser volt az egyetlen védelmezőm és lovagias barátom ebben a szomorú környezetben, akit mindenbe beleavattam. Miután magukat kihallgattam, nyilvánvalóvá lett, hogy valami tévedés történhetett az összeírás körül, de bárhogy is állt a dolog, a tettesek minden esetre megvoltak, és én útra keltem a négyük nyomában. Miután összvérekkel mentek, ez a nyom sokkal világosabb volt annál sem, hogy tévedhettünk volna. Így találtuk meg magát néhány órával később a tuburi mocsárban, és háton magunkkal vittük jól állí. De de hát, hebegte Pierre, kicsoda maga tulajdonképpen. Thomas Kitti vagyok, a maga volt főnökének a leánya. Az én apám nem csak a vagyonát, hanem a becsületét is elvesztette a lopás miatt. Mikor a nyomok Pierre Lorientnal együtt elvesztek a légió második századánál, én módot találtam arra, hogy apám becsületét megkeressem és megtaláljam a sivatagba, vagy ott pusztuljak magam is. Volt annyi bátorságom, hogy beálljak a légió kantinjában. És most mit fog csinálni? Lagoszban átadom magát a rendőrségnek. Lagosból három hetenként közlekedik egy hajó Európa felé. Körülbelül ennyi idő alatt összeverődik egy rakomány, és aki hamarabb érkezik az indulási időnél, az várakozhat szépen a piszkos, forró, rosszagú nyugat-afrikai kikötőben. Big és Tom -tom már két napja hevertek a külvárosi arab lebújdeszkákkal határolt szobájában, a férges gyékényeken, és várták a hajót, amely másnapra volt jelezve. Ha 24 órával később érkeznek, akkor három hétig várhattak volna Lagoszban. Megmaradt érték tárgyaik árán, jegyet váltottak Barcelonáig, és türelmetlenül esték a nap múlását. Annyi pénzük sem maradt, hogy egy jobb fogadóba szálljanak. A külváros egy szerű bódiába húzták meg magukat. Pőrére vetközve feküdtek a padlón, és időnként kortyoltak a köztük álló rumos üvegből. Az utcáról behangzó monoton zsivaj, mint valami dobhártyára ható narkotikum süppesztette őket abba a gondtalan, elbutult kábulatba, amely, mintha halálnak halának egy részlete lenne, nem bírt időbeli határokkal, állapotszerű érzésekkel. Tonton most mégis erőt vett magán. Már negyedszer hall valami furcsa nyőszörgést a szomszédos boxból. A kalandor ösztön, amely nem tűr titkokat a környezetben, arra készteti, hogy kifűrkéssze a nyőszörgés okát. Keresett egy repedést a deszkán, és azt kifarik a késével, amíg olyan nagy lett a hasadás egy része, hogy átláthatott rajta. Míg az elállat rabló idegei is megborzadtak a szomszéd boxban eléje táruló látványtól. A padlon óriási kopasz kínai feküdt majdnem teljesen mezítelenül, és testét a keleti pestis bomlásnak indult fekélyei borították be végig. Csodálatosképpen még élt. Az arca feketén felpüffett, hogy inkább görögdínyére hasonlított, mint emberi fejre. A körülöttenyűsgő légyraj miatt nyöszörgött. A legyek pedig egyre gyűltek zsongva, mert a beteg mellett közvetlenül egy felborult pálinkás üveg körül szirupos tócsa állt. Vajon miért tartják itt ezt a beteget? Nyugat-Afrikában nem ritka a fekete himlő, egyáltalán nem ritka semmiféle szörnyű feltőző ragály, de az emberek annyira írtóznak ilyesmitől, hogy a legelső gyanús erre feljelentik egymást a hatóságnál. Tonton a 12 éves bolytól halálos fenyegetések árán megtudott mindent. A kínai gazdag kereskedő volt, aki itt szokott megszállni máskor is. Két nap előtt beteg lett, és a fogadós nem akarja bejelenteni a hatóságoknak, mert a kereskedő podgyászában többféle holmi van, amit a fogadós valószínűleg nem fog a világ végéig utána hordani a felelhető törvényes örökösöknek. Tontonnak esze ágába se jutott a rendőrségre sietni. Általában nem az az ember volt, aki a rendőrséges sűrű látogatásokkal szerette volna zaklatni. Mindenki éljen és hajjon, ahogy tud és mindenki raboljon békességben. Ha a kínai meghal, mielőtt a hajó megérkezne, igényt fog tartani egy örök részre. És nem valószínű, hogy a fogadós elzárkózzon kisebb áldozatok elől. Ő pedig világ életébe szerény ember volt. Visszafeküdt szépen a gyékényre aludni. Ezután este hatig nem történt velük semmi nevezetesebb. Alkonyatkor felöltöztek, és kimentek a kikötőbe, hogy lessék a hajót, amely már nem lehetett messze. A terméskőgált körül sűrű, mocsokhalmokat hinbált enyhén a dagály, homályos üvegű lámpák pislákoltak mindenfelé, és az utcai lacikonyhák sokféle kocsvasztása rosszaggal szaggal a kínai és arab szakácsok főzőkanala körül. A hajóállomás vendéglő citerák és sípok nyekerektek. Big hirtelen megkapta karját, és berántotta egy falmi mélyedés mögé. Közvetlen közelükben von Strasser és Pierre haladt egy fehérsapkás őzbajuszó emberrel. A két bandita jól ismerte ezt a fehér sapkást embert. Fán volt, egy hollandus, aki pénzváltó és menetjegyirodát tartott fönt Lagoszban. Előző napon ők is tőlevették a jegyeiket. Jó messziről óvatosan követték a három embert. De érted, Big, hogy a fenébe került ide ez a tubrui mocsárból? És ez az átközött német is vele van. Valószínűleg tovább cipelte a fiút, és most osztozni akarnak a dollárokon. Te? Ezek is most vettek Russelltől két élet a hónapi hajóra. Itt fognak maradni, mondta határozottan tonton. Pierre és von Strassel beléptek a kikötő egy jobb vendégfogadójának kapuján, és elbúcsúztak fán A két bandita gyorsan tanácskozni kezdett terveket szőttek, fondorlatokat eszeltek ki, emberek életéről határoztak, legalábbis ők azt hitték. Közben azonban egy egészen apró szúnyog a Stegomia félék családjában Tonton homlokára szállott, és enyhe viszketést okozva megszúrta. Ez a szúnyog egyike volt azoknak a finomabb eszközöknek, amelyekkel ismeretlen hatalmasságok az emberi sorsokat tetszésük szerint intézik.